El-İsra Gece Seyahəti Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahım adı Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-Masjidi al-Harami ila al-Masjidi al-Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu peyğəmbərə göstərmək üçün öz qulunu gecə vaxtı Məsküdül haramdan ətrafına xeyr-bərəkət verdiyimiz Məsküdül əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən O eşidəndir, görəndir. Və atəynə Biz Musa'ya kitab verdik və İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin deyə o kitabı doğru yol göstəricisi etdik Dudriyətəmən həmə nəməlu Hin İə kənə ə şəm Ey nuhla birlikdə jəmədə daşıdıqlarımızın nəsli. Nuh doğurdan da bizə min olan bir kul idi. Və qədiylə ila bəni israila fil kitabin Biz kitabda İsrail oğullarına siz yer iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdik Bəəcəə vadulə huməbəat nə aliley qumibədələnə ulibəsşədiidi təcə suxilələ diya Vaəə vaə məxrulə. İki fəsattan birincisinin vaxtı qəiyi zaman üstünüzə güvvətli kullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Bu yerinə yetirilmiş bir vəddidi. Thumma raddadna lakumul-kibra alayhim wa amdadnakum bi Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq. Var dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq. İn əhsəntüm əhsəntüm liənfusikum <Sessizlik> və in əsəətüm fələhə və idə jəəə va'dul əkhirəti üzünüzü həm yaxşılıq etsəniz özünüzə yaxşılıq etmiş pislik etsəniz öz əleyhinizə etmiş olursunuz sonuncu vədin vaxtı gələndə üzünüzü qara etsinlər birinci dəfə qudsdəki məscidə girdikləri kimi Yenə də ora girsinlər və ələ keirdiləri hər şeyi darmadağın etsinlər diyə düşmənlərinizi üstünüzə göndərdik. Əə quməə Vaca nəcəhən nəmə ilkə fiinəxans. Olabilsin ki rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsat törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik.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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Ahirətə iman getirməyənlər üçün isə, ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُمُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا İnsan özünə xeyir bilədir kimi şər də bilir. Doğrusu insan tələsəndir. Və cəllənə ləylə və nəhə rəyətəin. Fə məhəuna ayətə nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum litabtagu fadlan min rabbikum wa litalimu adada ssinin biz gece ve gündüzü iki əlamət ettik rabbinizden lutf diliyorsunuz İllərin sayını və hesabı biləsiniz deyə gecənin əlamətini silib, gündüzün ışıqlı əlamətini getirdik. Biz hər şeyi təfsilatı ilə izah etdik. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə, açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. İqra Kitabını oxu. Bugün sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetər. Mən ihtədə fə ənnəmə yəhtədiyi li nəfsih və mən dəllə fə ənnəmə yadillu aleyhə və lə təzir və zirətun vizrə uxrə və mə künnə muəbbibiyna hattə nebəətə Kim doğru yolla getse, xeyri onun özüne olar. Kim azğınlığa düşse, Ziyanı da onun öz əleyhini olar. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. Ve idə əradnə ən mühlikə qariyyətən əmərnə mutrə fiyhə fəfəsəqu fiyhə.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 Beləcə o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. Wakam ahlaknə minəl qurun min ba'd nuh wkafa birabbik bidunubi ibadahi Biz Nuhdan sonra neçə neçə nəsləri məhv etdik. Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Mən kim ka layridu'l-aacile ta'jalna lehu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lehu jahannama yaslaha gəldi gedər dünyanı istəsə Orada ona, dilediğimiz kimsəyə istediğimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahım rəhmətindən qovulmuş halda girecəyi cəhənnəmə atar. وَمَن əradəl-ākhirətə və sə'aləhə sə'ayyəhə və hüvə məminun fə əulə-iqə Kim də axirəti istəsə, mömin olaraq bütün qəlbi ilə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul olunur. Qullanumidduha hə ulai va haulaimin hə ataa وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا Biz hamıya onlara da, bunlara da Rəbbinin neymətindən veririk. Rəbbinin neyməti heç kəsə qadağan deyildir.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 لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا الله لا يناشي başka mabuda ibadet etme yoksa zelil ve tenha kalarsın قَدَّرَ رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوا إِلا إياه وبالوالدين إحسانا İmmə yəblüğənna indəkəl kibər əxaduhuma əvkiləhuma fələ təqülləhuma uffin vələ tənhərhuma fələ təqülləhuma uffin vələ tənhərhuma fələ təqülləhuma uffin vələ tənhərhuma və qülləhuma qəvmən kərimə. Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi,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 وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ صَغِيرًا Onların hər ikisinə rəhm edərək, təvəzokarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyüttükləri kimi, sən də onlara rəhm etdi.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 وآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ da yoxsula da müsafirə də haqqını ver lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə İnne al-mubazzirin kanu ikhwana ash Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbünə qarşıdan kordur. Wa in la tu'ridan anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura eğer sen rabbinden onların üzünə bakmırsansan onda onlara xoş söz de ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسورا əlini nə qoynunda gizlət nə də onu büsbütün aç nə xəsis ol nə də israfçı yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan in Rabbuka yabsutur rizqa limen yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira Haqiqaten Rabbin istediginin ruzusunu bol eder. İstediğini de azaltar. Şüphesiz ki o öz kullarını tanır və görür. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِلَّاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِقْءًا كَبِيرًا Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzunuzu biz veririk. Onları öldürmək həqiqətən də böyük günahdır. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yakınlaşmayın. Çünki bu iğrenç bir əməl və murdar bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَل۪يهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا Allah'ın öldürülmesini haram buyurduğu şəxsi haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülmüşse artıq onun varisine ihtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Wala taqrabu ma la yateem illa bil lati hiya Yetim həddi buluğa çatana qədər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 Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin, çəktikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. <Sessizlik>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 Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Qulu zalika kan sayu Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Zalika mimma ulha ilaika rabbuka min al وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا Bunlar Rəbbinin sənə vəh yetdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı, başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə aflarsan. Əfə əsfəkum rəbbukum bil bəninə və attəxədə minəl mələikəti iləfə, inəkum lətəquluna qəulən azimə. Doğrudanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Biz bu Qur'anda dinin ehkamlarını izah ettik ki, onlar düşünüp ibret alsınlar, lakin bu onların yalnız nifrətini artırır. Qul ləvkənə məhün əlihətun kəmə yəqulunə idəlləb təğəv ilə zil arşı səbīlə. De əgər müşriklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşı başqa məbudlar olsaydı, onlar ərş sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar. Subhana hu wa ta'ala Allah müşriklərin söylediklerinden çox uzaq və çox ucadır. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu ve وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmdilə ona tərif deməsin. Lakin siz onların tərifini Anlamazsınız. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik. وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُمْ وَالَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا anlamasınlar diyə biz onların qəlbine örtüklər çəktik. Kulaklarına da tıhaç vurduk.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 Onur kayf keif darabu laka al amsal fa dhallu Gör sənin üçün necə pis məsəllər çəkdilər. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِضَامًا وَرْفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا Onlar deyiller, biz sürsümük və toz halına düştüyümüz zaman yeni bir məhluk kimi dirildiləcəyik mi? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً əvْ او خلقا مما يكبر في صدوركم فس يقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا لكي استر داشون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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا O gün Allah sizi çağıracak. Siz de ona hemd ederek çağrışına cavab verecek ve dünyada çok az kaldığınızı güman edeceksiniz. Və kullu ibadî yəqulu lətiyyə hiya əhsan inə şeytânə yənzəğu bəyənhüm inə şeytânə kânə lilinsâni ədûvəmmubînâ ki ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan İnsanım açıq aydın düşmənidir. Rabbunuz əlmü bikum in yəşə irhamkum au in yəşə yəzdibkum və ma Rəbbiniz sizi çox yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhmdədir. İstəsə sizə əzab verir. Biz səni onlara qoruyan göndərməmişik. Və Rəbbün bimə fi's-semāwāti vəl-ardı. Və laqad faddalnā ba'ḍan-nabiyīna 'alā ba'ḍin və ətaynā Dāwūda Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda Zəbur verdik. Qul id'u allazi nazamtum min dunih fe la yamlikun keshrrbur ankum Allahdan başqa məbud saydıqlarımızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönətməyə qadir deyillər. Ula ikəllə viəə duunaəbntaəğuna ilə rabbibbimun wasililə səum ə qurabjuuna rahxmətə waya xaxuna ədəbə. İ ədəbə rabbibbiənənə məxzuuraq. Onların yalvardıfları məbudların özləri də rəbdə, Hansı daha yaxın olacaq deyə vəsiyə axtarırlar. Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا كان ذلك في الكتاب مسطوراً. إلا bir məmləkət yoxdur ki, qiyamət günündən əvvəl biz onu məhv etməyək və ya ona şiddətli əzabat dökər etməyək. Bu kitabda yazılmışdır. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُبْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا قَوْمَ تُبَّعٍ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُبْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا كَخَوْفٍ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 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا Bir zaman bir sene Rabbin insanları ehate etmiştir demiştik.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 Və idqulnə lil mələikət iscudu li ədəmə fəsəcədü illə iblisə qalə əscudu li mən xaləq təqinə. Bir zaman mələklərə, ədəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi, mən sənin palçıqdan yarattığına mı səcdə edəcəyəm? Qalə əraəyitəkə hədəl-ləzīkə rəmta aleyyələ inə əkhqərtəni ilə yəvməl qiyaməti ləəəhtəlikən dürriyyətəhü illə qalilə. İblis dedi, məndən üstün tuttuğuna bir bax, eğer qiyamət gününə qədər mənə möhlet versən, az bir qisminden başka onun bütün nəslini özümə rəm edeceğim. Qaləzhəb fəmən təbi'akə minhüm fəinə cəhənnəmə cəzəəukum cəzəəm məvfūra. Allah buyurdu, çıx get, onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. وَاَسْتَفِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit.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 qoruyan olaraq rəbbin yetər. rabbukumullazi yusjilukumul lütfünə nail olasınız deyə dənizdə gəmləri sizin üçün hərəkətə gətirən rəbbinizdir. həqiqətən o sizə qarşı rəhimlidir. Vadə məssə quuddur bu filbəxri qəmən təddüə iləə Bələm mənəcə qum iləl bərdi ərabdum vaənəl il səəfurura. Sizə dənizdə bir fəlaət üzveriyi zaman, Ondan başka tapındıqlarımız sizdən uzağlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan mənkordur. Afa amintum an Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına Yaxıd üstünüzə daş-kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmə? Sonra sizi qoruyan da tapabilməzsiniz. Əm əmintum ən yu'idəkum fiyhitəratən uxra fəyürsilə əleykum qasifə finə r-rih fəyugriqəkum bimə kəfərtum thumma la təciduq. ZUMMA LA TECIDU LAKUM ALEYNA BİHİ TABİAA Yoxsa sizi bir daha denize qaytarıp üstünüze qasırga göndermeyeceğine və kafir olduğunuza göre denizdə sizi batırmayacağına eminsiniz. Sonra buna görə bizdən intiqam alan bir nəfər belə tapabilməzsiniz. Və ləqad kərramnə bəni Ədəmə və haməlnəhüm fəl-berri vəl-bəhri və rəzəqnəhüm minə attayyibəti və rəzəqnəhüm minə attayyibəti və fəddəlnəhüm ələ kəfirin min Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. Yevmeladun kullu anasi Mən outi kitabehü bi yeminihü O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracaydı. O zaman kitabı sağ əlmə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara qurma çəyirdəyindəki lif qədər zülm edilmeyecektir. Bu dünyada kör olan kəs axirətdə də kör olacaq. Və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır. وَإِذْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ Müşriklər səni sənə vəhyy etdiyimizdən az qala döndərəcəklər ki, Qurandan başqa bir şeyi bizə aid edəsən. Belə olduğu halda onlar səni özlərinə dost tutacaqdılar. وَلَوْلَاً ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا eğer biz seni d-dininden sabit saklamasaydım, elbette, abca da olsa onlara meyledecektim. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 Lakin səni qovduqdan sonra özləri də orada ancaq az bir müddət qala bilərdilər. Qad Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşı da belə davranmışlar. Sən bizim qayda qanunlarımızda Heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Aqimissalaten dulukişşams ila ghasqilleyli və quranan elfecr in quranan elfecr kalemşmud. Gün batmağa meyl edəndən gecənin qaranlığına dək bəlli vaxtlarda namaz qıl və süf çağı Quran oxu. Fəcr namazını da qıl. Çünki sübh çağı oxunan Qur'anın şahidləri olur. Wa min al-layli fa Gecənin bir vaxtı oyanıb sənə əlavə buyurulmuş təhəccüd namazında Qur'an oxu. Ola bilsin ki buna görə Rəbbim səni tərifə layiq bir məqama yüksəltsin. Qa'r rabbi ey Rəbbim, məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxar. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. və qul cəl haqq və zəqəl batil inəl haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil putçuluğa məhkumdur. Vənunzzilu minəl Qur'anima Biz Qur'anda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalimlərin ancaq ziyanını artırır. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَى İnsana neymət verdiyimiz zaman anlamayaraq üç çevirib uzaq durar. Ona bir zərər tokunduqda isə məyus olur. Kul kullu ya'malu ala shaklatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْرُّوْحِ قُلِ الْرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Səndən ruh hakkında soruşurlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size yalnız az bir bilik verilmiştir. Əgər istəseydik, sənə vəh etdiyimizi qəlbindən silib aparardır, sonra bundan dolayı bizə qarşı özünə himayəçi tapa bilməzdir. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ تَضْلُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا أنجخ ربنين مرهمتي سايسنده بونو اتمedik doğrudan دا onun سنے اولان لutfü بويكدر قل لئِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ La ya'tun bimithlihi walaw kana ba'duhum li ba'd in dhahira. əgər insanlar və cinlər bu Qur'anə bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb bir-birinə kömək etsələr belə ona bənzərini gətirə bilməzlər. Wa laqad sarrfna lin-nasi fi hadha al-Qur'an فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsələni müfəssəl izah ettik. lakin insanların çoxu yalnız küfrü seçdi və qalū lan nūminu laka hattā tafjura onlar dedilər Bize yerdən bir bulaq çıxarmayınca səna iman gətirmeyecəyik. <Sessizlik> Əو təkuna ləkə jənnətun min nəkhilin və əinəbin fə tüfəccirəl ənhərə xilələhə təhqirə. Əو təsqitə səməəəkə mə zəamtə Və ya ortasından şırıl şırıl çaylar axıdacağın xurma və üzüm bağın olmayınca, yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça parça üstümüzə yağdırmayınca və ya Allahı və mələkləri qarşımıza gətirmeyinca Əو <Sessizlik> yəkûlə ləkə beytun min ذخروف او ترقاه السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا evin olmayinca veya göye qaxmayinca biz sena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 Allah-u bəşərəl İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirməsinə ancaq Allah bir insanı mı elçi göndərdi demələri mani oldu. Ulla u kələkin abdimələ ikə tuy yəmşunəmutuma imminələlə zəlləəhimminəsəmə imələ qmazə. Teki, əyər yerüzündə arxyın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, əlbəttə onlara göydən bir mələk elçi göndərərdi. Qul kəfəb illəhi şəhidən bəyni və bəynəkum inəhə kənə bəibədihə xabirən basıra. De mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yeter. Həqiqətən O, kullarından xəbərdardır. Nə etdiklərini görəndir. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ولحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما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 Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onun alovu azaldıqca, onlar üçün alovu artıracaq. Zəlikə cəzəum bi ənəhum kəfəru bi əyətina wa qaluu, Və Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məğer biz sürsümük və oluntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərnə görə onların cəzasıdır. Əوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا Məyər onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah,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 Qul ləu əntum temlikunə xəzəyinə rəhməti rabbi, idələ əmsəktüm xəşyətəl-infaq, və kənəl-insən qatura. Peki, əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız belə, yenə də onun xərclənib tükənməsindən qorxaraq, Xəsliyədərdiniz. Çünki insan xəsistir. Və ləqəd ətəyna Mūsə tisə ayətin bəyyinətin fəsəl bəni Əsrəəilə ədgəəəhum fəqələ ləhū fər'aun inni ləəzunnuka ya Mūsə meshūra. Biz Musaya doqquz aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş, Musa onların yanına gəldikdə, Firon ona, ey Musa, mən sənin ofsunlandığını zəmn edirəm, demişdi.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 Fə əradə ən yəstəfizzəhum minəl ərdə, fə əğrəqnə hüvə mən ma'ahı hü cəmiyə. Firaun onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. Və qülnə min bəhdihilibəni <Sessizlik> İsrailəsqinul ərdə. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا Bundan sonra İsrail oğullarına, bu yerdə yaşayın, ahirət vədi gəlib yetişdiyi zaman, sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik, dedik. وَبِالْحَقِّ ənzəlnâhu وَبِالْحَقِّ نَزَلْ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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا لِّتَتَّقَىٰ ۗ ARAMLA OKUYASAN DİYE biz ONU HİSSELERE AYIRIB TƏDRİCİLƏ nazil ETTİK QUL AMİLÛ BİHİ أَوْ لَا تؤمنوا. İnnəl-ləzînə əutu l-ilmə min qabriyi idə yutlə əleyhim yəxirrúnə lil-əzqəni succədə De ki, ister ona inanın, isterse də inanmayın. Doğrudan da ondan əvvəl özlərinə ilm verilmiş kimsələrə ayələr okunduğu zaman, üzü üstə səcdəyə qapanır. Və deyirlər: "Subhan Və Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir deyirlər. Və Onlar Üzü qoylu düşüb ağlayır Və bu ayələr onların itayətini artırır Qul id'u allaha evid'u rrahmanə ayyəmmə təd'u feləhul əsməul hüsnə Vələ bi salatika vələ tuhafit bihə və btəğ beynə dəlikə səbīlə De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 Mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun, onu tərifləyərək uca tutur.